Biz döyüşdən qaydırdıq və ümumiyyətlə döyüş haqqında danışırdıq yəni, belə oldu, həl oldu, sonra dedikli döyüşdən qaydırıq. Döyüşdən qaydanda axşam idi artıq. Bəzi qəlimət iyanlar dedilər ki, qəliməti biz toplamışıq. Qəliməti biz toplamışıq və o qəlimət yalnız bizə düşür. Bəzi də ki, kimlər ki, yəni düşmənin arxasına gedmişlər, düşməni qovurdular. Onlar dedilər ki, Siz, siz, siz bir dənə haqqlı deyilsiniz, Yə, bizim də burada haqqımız var, yəni, biz düşmənini qovmasaydıq, siz qəlimət yığa bilməyəcəkdir. Və bəzi deyirlər ki, yəni, kimlər ki, Peyğambasını qoruyordular, Peyğambasını ətrafındaydılar, onlar deyirlər ki, bizdən daha layiq deyilsiniz qəlimətə. Biz Peyğambasını qoruyurduq, biz buna daha layiqıyım. Və bu cür yəni, sahiblərə itilaf edirlər, yəni, hər, yəni, hər dəstə deyirik ki, biz daha layiq qəlimət yığmalar. Lakin Allah-u Teala Peyğəmbər səsənəm, yəni bu haqda, yəni bu problemi mələdən alınır, Ənfal Surasının ayələrini nazir edir, ilk ayələrini. Yəni Ənfal Surasının elə, yəni suranın adı da buna görə verilir, suranın adı da buna görə verilir. Allah-u Teala ayda bu ki, yesənin ənfəl, səndən kəlimət haqqında soruşurlar. Qul il ənfəl və rəsul deyin ki, Allah-ı və onun Peyğəmbərinə məxsusdur. Fəttəqulləhə və əsləxəzəyətə beynəkum. Allahdan qorxun və öz aranızda birbirinizi ıslah edin. Və deyil Peyğəmbə səsəlləm, yəni Allah talarə kəlimətin, bölünməsi, kəlimətin bölünməsini Peyğəmbə səmə havale edir. Kəlimətin bölünməsini edir və Peyğəmbə səsəlləmdə kəliməti müsələrinin arasında bərabərliklə bölür. Yəni ham ya, eyni verilir Ayın bu xərir rivayət edir, başqa bir rivayətdə nə deyək ki, orada Peyğəmbər sallallahu yəni, əleyhi və 5 yerə bölür və 5 hissəsindən biri də döyüşdə onlara paylanır. Həmin çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 9 nəfər sahabəyə, hansılar ki, bəzi döyüşlərdə iştirak etməmişdirlər, müəyyən səbərlər üzündən, yəni Mədinədə qalmışdılar, həmin sahabelərə də həmin qənimətdən pay vermişdi. Belə sahabelərin biri Osman ibn Affan idi. Ibn Affan Peyğəmbər səm Əməsənin yoldaşı idi Ruqayyanın. Və Bədr döyüşü zamanı Ruqayə xəstə idi. Ruqayə rəziyallahu anha xəstə idi və Peyğəmbər səm Osmanə Ruqayə yanında yanaca saxladı ki, yoldaşına baxsın, üçün yoldaşı çox ağır xəstə idi. Onu özü Peyğəmbər səm Osmana da gənəmətdən pay verir. Və bu yani problem, yəni gənəməti bölmək problemi həll olunur. Və sonra misəmanlarla əsirlər var idi. Əsirlər var idi. Peyğəmbət əsabələrini çağırır yanında, deyir ki, əsrlər yəni, nəyəyik, yəni, döyüşdən götürmə əsrlərin nəyəyik? Abbaşir r.h. deyir ki, onlardan yəni, hər kəsin öz müqabilində pul alaq, fidye alaq, yəni pul alaq. Deyir ki, həmin aldığımız pulu, o insanların müqabilində aldığımız pulu, müstəminlər üçün daha da böyük bir qoşuncəl deyik. Yəni həmin pulla daha da çoxu silah alaq, susat alaq ki, döyüşdə istifadə edirik. Və Ömər radiyallahu anhələdiyə ki, onlar öldürəyik. Ömər deyir ki, onları öldürəyik, çünki onlar kafirdilər. Kafirdilər və həmçin ki, küfrün başıdırlar, yəni küfrün əhsəkkələrdirlər. Lakin Peygamber sələm, yani Əbəkrin rəyinə daha çox meyli olur. Peygamber sələm rəyinə meyli olur, lakin Qur'an-ı Kerim Ömərin radiyallahu anhələ rəyinə nazlı olur. Qur'an Ömərin rəyinə nazlı olur və Allah tədir ki, məlkən nəbiyin ən yə Yuridun aradadun yavallahu yuridul ahiraballahu azizun hakim Ləv lə kitəbun min allahi səbəqə ləməsəkum fəymə əxəzum Azəbun azim 118. Ənfa 67-69 Bu nələzələ buyurur <gülüyor> ki, ənfa sözsün, heç bir Peyğəmbərə yer üzündə öldürülməyincə əsrləri özünə mal etmək yarışmaz Yəni, Peyğəmbərəsəm yarışmaz ki, əsrləri özünə ne iləsin? Mal etsin. Yəni, onları satır müqavirəndən alsın, pul alsın. Siz püştün dünya malını istəyirsiniz. Yəni siz dünya malı istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Laç Allah tə istəyirsiniz axirəti qazanasınız. Allah yeniləməz qovə sahibi, hikmət sahibidir. Yəni bu ayə də Əvtal, yəni Ömərin rəyinə görə, yəni müvafiq olaraq nazil edir. Ümmetünə rədiyallahu çox yəni mövqelərdə onun rəyi, yəni Quran-ı Kərimin nazil olması uyğun gəlirdi. Məsələ, belə, yəni, yəni, belə belə hal yəni uyğun gəlməklərdən, Ömərin Peyğəmbət Səməni demiş ki, yəni, bəlkə müminlər öz yoldaşlarını üzlərini örtüsünlər. Yəni, müminlərin yoldaşları başlarını bağlasınlar və həmçin üzlərini də örtüsünlər. Bağlıqlar da Ömərin rəyinə uyğun ayə nazilədir. Deməli, çox başqa şeylər də var, yəni. Ayələr də nazilə olub, yəni hədislərdə Peyğəmbət Səməni Ömərin rəyinə uyğun, müvafiq olub, yəni, bir neçə də. Ümət Əsirlərin əvəzinə pul götürmək yəni, caiz idi. Yəni icazə var idi. Sonra Allah Taala bununla nə deyir? Qadağan edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətəni ayın az olmuşan imam özü baxardı. Yəni hakim özü baxardı və istəsəydi öldürərdi. İstəsəydi onlardan fidə götürərdi. Yəni pul götürərdi. Lakin əvvəllər də şəriətin yəni görə uşaqları və qadınları öldürmək nə idi? Haram idi. Döşdə götürülən qadın və uşaqları öldürmək haram idi. Yalnız bir ağızda öldürmək olar, o vaxt ki, onların eynisilər döyüşsələr. Yəni, əllərini qırnız götürüb, silah götürüb döyüşdə o vaxtı öldürmək olar. Və Peyğambas səsən bəzi döyüşündə götürdü əsrlərinin hərsindən, yəni, müxtəlif, yəni cür fidiyələr götürdü. Bəzisindən 1000 dirhəm, bəzisindən 500, bəzisindən 400, bəzisindən 50 dirhəm. Yəni, müxtəlif cür, həmçinin burlarının arasında Peyğambas səsən var idi Abbas. Ab Abbas Və abbasın yəni, fidiyyəsi 100 uqiyyə, yəni təxminən 1000 dirhəmi idi. 100 uqiyyə təxminən 1000 dirhəmi idi. Və həmçinin, Axir ibn Əbi Talib, yəni Əlinin qardaşı, Əbu Talibin oğlu, həmçinin, yəni demək olar, 800 dirhəmə, yəni özünü bağışlayır. Və başqa sahabələrdir, yəni pul verirlər, e, buna yəni, çoxsa sonra İslamı qabil edirlər əsrlikdə olanlar. Ümələ yəni, də pul verirlər və özlərinin eynirlər müşrik olduğular halda əsrlikdən azad edirlər. Lakin kimdir ki, pul yox idi, imkanı yox idi verməyə, teqanbarsam, onlar şərt qoyur ki, müsəlmanların uşaqlarına yazıb oxumağı öyrətsin, ondan sonra onlar azad olsunlar. Ondan sonra azad olsunlar. Və rəbəkdən birini gəlir ki, ənsarlardan biri öz oğlunu göndərir həmin o məllimin yanına dərs öyrətməyə. Ki, gelib ondan yazıb oxumağı öyrənsin. Bir gün uşaq ağlayıqla ağlay evə gəlir. Atasıdır ki, nə olub? Deyir ki, bəs, Məllimi mənə döyüb. Yəni, həmin o müşriq Bədirdə əsr götürülən məllim. Yəni, uşağı dərs verib, uşağı yəni, öyrənməyib, döyüb onu. Atası deyir ki, yəni, xəbiz. Yəni, necə deyir, pis adamdır. Yəni, bu, bir də xəlibədir. O deyir, Bədirin qısasını alır. Yəni, e, biz onlara dərs vermişik, deyək, neyiniz? Bədirin qısasını almaqsıdır, yəni, uşaqlarımızı döyür. Və deyir ki, Allah'ın da olsun ki, bundan sonra onun uşaqlara yazıb oxumağı öyrədirlər və ondan sonra Peyğəlməz əmanları azad edirlər. Lakin, əsrliyə götürən, dedik ki, sən dəsmək 70-ə yaxın yəni, müşik əsir olur. Əsrliyə götürənlərin çoxsu İslamı qəbul edirlər, çoxsu İslamı qəbul edirlər. Və beləliklə, bəzr döyüşü yəni sonu yetir, bəzr döyüşü yetir və Peyğəlməz əmanın mədini gəlir, qayıdır mədiniyə. Ümumiyyətlə, bəzr döyüşünün çoxlu faydalar var. Yəni, belə faydalardan Peyğəmbər səsələməyən ümumiyyətlə, müsələmanların öz güclərini göstərməsidir. Yəni, bütün Ərabistan yarmadılısında olan əriblərə bildirmələyik ki, artı müsələmanların gücü var, qüvvəti var və onların yəni, artı, yəni müəyyən bir dövlətləri var və müəyyən özlərinin şəriyyəti var. Və bunu da Peyğəmbər səsələn məbul döyüşdən sonra açıq aydın yəni, bildirir və bəyan edir. Lakin Peyğəmbər səsələn bədr döyüşdənə sonra bu döyüşünə qədər olan müddətdə müəyyən qazibələr və müəyyən döyüşlər olur. Yəni, balaca, kiçik döyüşlər olur. Belə döyüşlərdən, yəni, bunu döy demək olsa, Əsma binti Asma, Asma binti mərvan, Asma binti mərvan adlı bir qadın olur. Bu qadın müşrik olur. Və həmçinin bu qadın çoxluşu şeir yazardı və şeirlərində müsləmanları, Peyğambət səsənləri və ümumiyyətən, müsləmanları Həmişə pisləyərdi. Həmişə pisləyərdi, məzəmmət edərdi və onlara həmişə söz atardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düzə var. Yəni bu cür öldürülməsinə qadının. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Cabirənin biləcəyi ki, kim, yani o qadını, yəni səsin kəsə bilər? Kim o qadının səsin kəsə bilər? Ömər ibn Hadi, adlı bir sahabi bunu eşidir. Yəni səhəti axşam vaxtı gəlir həmin evə. Gəlir həmin evə və həmin qadını öldürür. Həmin qadını öldürür, lakin bu rövay zəifdir. Lakin, sabit olub ki, yəni, Peyvəm Aslanım yəni, həmin qadını yəni, müəyyən bir vaxtda öldürüb. Yəni, çünki həddindən artıq fitnə yayırdı. Və bu qadını öldürəndən sonra həmin qadının tayfasından olan çoxlu müsəlmanlar İslamı elan edirlər. İslamı qabir etmişdirlər, lakin, qorxur da İslamların bəyan etməyə, öz tayfalarını qorxub, İslamı qabir etməyəyi bəyan etməyirlər. Və həmçinin başqa tayfalarda Müsləmanların belə izzətdə olduğunu, belə güclə olan görəndə hamısı İslamın bəyan etdiyi ki, biz də İslamı qabir etmişik. Həmçinin Peyğambasızımı öldürməyə cəhd edirlər. Quleyşlər Bədir dövüşündən sonra Məkkədə Peyğambasızımı öldürmək istəyirlər, çünki Peyğambasızım onlara böyük bir dərd vermişdik Bədir dövüşündə. Ona ilə bir gün Umayr ibn Vahb və Safvan ibn-i umayyad iki nəfər müşrik, otururlar Məkkədə, Peyğəmər haqqında danışmağa və sözlərlə, yəni, uzun söhbətdən sonra hər iş deyilə ki, gəl Peyğəməri öldürək. Vaxtı, Qumayr ibn-i vaxt ki, əgər yəni, mənimdir aynəm olmasaydı, uşaqlarım olmasaydı və onlara yəni, yetim qoym qoym qoymaysaydım, mən gedərdim Mədinəyə və Məhəmmədə öldürərdim. Andışır ki, mən belə eləyərdim, əgər Bu şeylərdən qorxmasaydım. Bu vaxt Safan ibn-i Umayyə bu fürsəti əldən vermir. Deyir ki, madəm ki, bundan qorxsəm, mən həmin şeyləri sənə qaranti verəm ki, mən sənə əvəzi onları yerinə yetirəcəm. Yəni, sən ayrıbı da baxacaq, yəni onları yəni, şey, yəni, kasıbçılığa da qoymayacaq. Sən ged, təşir sən ged, Məhəmmədə öldür. Umay ibn-i Umayyə bunu, yəni, De, lakin deyicə xəbəri sizə demə. Yəni Məkkədə heç kəs bu xəbəri bilməsin ki, yəni Mədinəyə xəbər çatar və Peyğəmbər buna xəbər tutar. Bu gəlir Mədinəyə. Gəlir Mədinəyə, Mədinə Və gəlir Peyğəmbər bunu görür. Ömər bunu görür. Bu Öməri görəndə qorxur. Bu Öməri görəndə buuncu iç qabanı çıxarda bir Ömər olur. Sonra Ömər bunu götürüb gəlir Peyğəmbərin yanına və Peyğəmbər deyir ki, bəs nəyə görə Bəs mən burada qohumum var, əsilənisini ona azad eləməyə. Gəlmişəm tələb eləm ki, onu azad eləyəsən. Peygəmbərəm yenə soruşur, nöş gəlmisən. Nüf gəlmisən. Üçdə cavabundan soruşur, görür ki, Peygəmbərəm görücü bir yalan danışır. Peygəmbərəm bilir ki, bu yalan danışır. Peygəmbərəm deyir ki, bəs mən verəm, sən nüf gəmsən. Sən bu üçün gəlməmsən. Amma artıq Peygəmbərəm vermiş ki, Əmir ibn ona nə üçün gəldiyini deyəndə bu təəccüblənir. Deyir, axı, bunu mənim belə safhanə bilməyə bilir, başqa ses bilmir, necə oldu, sən bunu bildin. Və bu vaxtı, yəni Peygamad-ıqam onu İslamı dəvət edir, həmin o vaxtı İslamı dəvət edir və o da İslamı qabil edir. Peygamad-ıqam gəlmiş ilə ki, İslamı qabil etdi. Və Peygamad-ıqam deyir ki, bunu aparın və ona dini öyrədin. Yəni dini ona, yakışıda başa salın, öyrədin və Onu, yəni, tələb edir, adamı da bıraxın əsirlikdən, azad edin. Və Peygamber sən bu adamlar da yəni, bir şey tələb edir, deyir ki, lakin sən Məkkəyə qaydacaqsan, əvvəl necə ki, küfrə dəvət edirdin, indi də İslamı dəvət edirsən. Yəni, əvvəl dedin ki, gəlin, Bütə ibadə edin, indi də gedib dəvət edirin, gəlin, yəni, Allahı ibadə edin. Və rəuqatədə gəlir ki, onun əli ilə, onun səbəbi ilə çoxlu insanlar İslamı qabul edir Məkkədə çox insanlar onun əli İslamı qabül edirlər və o da qayda yəni Məkkədə dəvət edir. Sonra Peygamaz s.s. Səlim, Səlim ibn Umeyr adlı sahabə ilə bir dəstək göndərir ki, gedib Əbi Afəq, Əbu Afaq, Əbu Afaq deyən bir nəfər öldürsünlər. Əbu Afaq münafiq idi. Əmr ibn Uluf adlı idi və Peygamaz s.s.s. bir dəfə, yəni bir nəfər olur döyüşlərin birində onu öldürür. Suaydi bin Samet adında bir nəfər, yəni Peyğəməzəmdən olan yəni, döyüşlərin birində ölür və bu, həmin Ebu Əfəq adlı bir nəfər münafiq başlayır Peyğəməl haqqında şeir yazmağa və başlayır Peyğəməzəm orada təhkir eləməyə, söyməyə və həmçinin, yəni Peyğəməzəm ailəsindən çox təhkirlə edir. Peyğəməzəmdir ki, bu xəbisi kim öldürə bilər? Bu xəbisi kim öldürə bilər? Səlif Yəni, deyir ki, onu və gedir həmin adımı öldürür. Və bu da təxminə Bədr döyüşündən və Hicrətdən, yəni 20 ay sonra idi. Hicrətin 20-ci ayındaydı. Yəni, bir il, 8-ci ay kimi Peyğməsə mədnədə idi. Həmsinin Bəni Qeynuqa qəbiləsi ilə, Bəni Qeynuqa, yəni Yahudlərlə Peyğəmmər s.ə.v. Yəni aralanda döyüş olub. Ümumiyyətlə, bu döyüş, yəni nə vaxt olması ixtilafdır. Bəzə deyiblər uxuddan qabaq, bəz